Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braće i poštovane sestre, ja upravo sam došao kući pa rekao da odmah snimamo jednu epizodu serijala kako ćeš postupiti prije nego što skočimo u temu, znate šta najprije slijedi, jedna kraća reklama, skoro dolazi nova štampa, pa tako naručite jedan primjerak. Ako želite naučiti arapski jezik, predlažem vam da kupite moju knjigu Arapski jezik, prva knjiga. Sva predavanja za ovu knjigu nalaze se na mom YouTube kanalu, pa ih možete tamo pogledati. E, jedan primjerak ove knjige je 8 euri. U ovoj epizode serijala govorit o propisu um, kada čovjek sjedi između uh, sunca i između sjenke, uh, odnosno hlada. Znači šta to u praksi znači, recimo ako ja sjedim negdje i sad recimo pola moga jel, tijela nalazi se na suncu, a pola se nalazi u hladu, kakav je propis po pitanju toga, pa hajmo pogledat šta smo danas spremili kao odgovor. Ukoliko na mjesto na kojem čovjek sjedi padne sjenka tako da čovjek ostane jednim dijelom na suncu, a drugim u hladu, dužan je promijeniti svoje mjesto sjedenja zbog riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame. Ukoliko neko bude sjedio u hladu pa se sunce podigne tako da čovjek ostane jednim dijelom na suncu, a drugim u hladu, neka ustane s tog mjesta. Razlog za ovu zabranu nalazi se u činjenici da je to mjesto šeitana, zato je hadis u kojem je poslanik sallallahu alaihi Lejihi sallam je zabranio da se sjedi između sunca i hlada, rekavši to je mjesto šejtana. To je bilo sve za ovu epizodu serijala. Kako ćeš postupiti? Ne ovaj video lajkovat, ostanite dole neki komentar, pre pretplate se na ovaj YouTube kanal, podijelite ovaj video da da se drugi muslimani koriste. Assalamu alaykum wa rahmatullah